Capitolul 4, versetul 7 Ferește-te de basme lumești și băbești, caută să fii evlavios. Ce sunt basmele? Dicționarele spun că sunt închipuiri fantastice ale minții omenești amestecate cu anumite realități din viață, adică minciună amestecată cu ceea ce ar putea fi adevăr. Basmele vorbesc despre lucruri care n-au fost și nici nu vor fi. Dar nu despre basmele cu care se adorm copiii vorbește aici Pavel, ci îl sfătuiește pe Timotei să se ferească de basmele sau închipuirile fantastice legate de credință și de adevărul dumnezeiesc. Toate interpretările deplasate ale cuvântului lui Dumnezeu, toate adăugirile la ceea ce este scris și abaterea de la Duhul care se desprinde din literele Sfântului Cuvânt, toate vedeniile și prorociile străine pe calea Evangheliei, toate acestea sunt basme lumești și băbești, menite să abată sufletul de la adevăratul mântuitor. Și după cum basmele sunt amestecate și cu anumite lucruri care ar putea fi adevărate, tot așa închipuirile religioase sunt amestecate și cu elemente din Sfânta Scriptură. Toate învățăturile religioase care nu-și au izvorul în Sfânta Scriptură sunt basme lumești și băbești. Omul lui Dumnezeu născut din cuvântul adevărului sfânt trebuie să se ferească de aceste învățături dacă vrea să fie cu adevărat credincios. Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind acest verset, merge mai departe, spunând că și întoarcerea la legea iudeilor sau amestecarea lucrurilor din lege cu harul sunt lucrări omenești, învățături mincinoase, adică basme. Zice el, a ținea sub groază și frică un suflet care s-a ridicat mai presus de asemenea nimicuri, acesta este desigur, rezultatul unor porunci necurate. Evlavia adevărată are la temelie numai adevărul sfintei scripturi. Oricât de religios ar fi un om și oricâte jertfe ar aduce, chiar viața să șodea, dacă nu este întemeiat pe adevărul cuvântului lui Dumnezeu, nu poate ajunge la evlavie. Căută să fii evlavios. Timotei este sfătuit de Pavel să se ferească mai întâi de basmele lumești și în felul acesta să caute să fie evlavios. Amestecătura de adevăr cu minciună, de realitate cu închipuire, nu duce la evlavie. Un lucru de mare însemnătate se desprinde din aceste versete, partea pe care trebuie să o facă omul în lucrarea care duce la evlavie. Ferește-te! Ferește-te tu, omule credincios! Tu poți să te ferești de tot ceea ce ți se pare străin de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Tu poți să arunci înapoi a ta orice închipuire, orice basm care te-ar putea împiedica pe calea mântuirii. Dacă nu faci acest lucru, Dumnezeu nu-l va face în locul tău. Ferește-te de orice se pare rău și vei merge fericit pe calea cea nouă și vie. Numai mai ai făptuit pentru cer, au un preț neprețunit și nu pierd. Ca tot vor sluji în veci, Necurbați se Bucurii, ca pădua de vor sluji în vecii, de ori Versetul 8 Căci deprinderea trupiască este de puțin folos, pe când Evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Prin exerciții, omul poate ajunge la lucruri neobișnuite, care par minuni pentru ceilalți oameni cu viață normală. Am citit despre fachirii din India că datorită postului îndelungat, organismul lor s-a obișnuit să mănânce la câteva zile puțin orez. E o deprindere trupească și aceasta. Unii s-au deprins să stea într-o anumită poziție grea pentru trup, dar după un timp, trupul s-a obișnuit și greutatea a dispărut. În creștinism, unii călugări au trăit toată viața nespălați. La început, li s-a fi părut grea murdăria, dar după aceea s-au obișnuit. Alții s-au hotărât să nu mănânce decât anumite mâncăruri, verdețuri, de exemplu. La început a fost greu, dar cu timpul, trupul n-a mai simțit nevoia de alte mâncări. Versetul de mai sus e în legătură cu anumite opreliști pe care unii le impuneau credincioșilor ca și cum de ele ar atârna mântuirea. E vorba de oprirea căsătoriei și întrebuințarea bucatelor. Deprinderea trupească este de puțin folos. Dacă nu este o pocăință adevărată în viața omului, dacă nu s-a petrecut acea lucrare tainică a Duhului Sfânt, nașterea din nou, prin credința în Domnul Isus atunci deprinderea trupească nu este de niciun folos, ci din potrivă, devine periculoasă pentru că înșeală sufletul cu privire la mântuire. Sunt și oameni care își zic creștini cu deprinderi bune, dar care nu-L cunosc pe Domnul Isus ca pe mântuitorul lor personal. Aceștia nu știu ce înseamnă bucuria mântuirii și nu înțeleg taina Evlaviei. Sunt unii care se ocupă cu Evanghelia și s-au deprins cu anumite lucruri religioase, se roagă la anumite ore și într-un anumit fel, citesc din Biblie, au un vocabular mai deosebit, merg regulat la adunare, dar nu sunt evlavioși, nu au viața lui Hristos în ei, ci totul e numai o deprindere trupească. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință. Evlavia este marea taină pe care o cunoaște și o trăiește numai omul cu adevărat întors la Dumnezeu. A fi evlavios înseamnă a trăi viața Domnului Isus, înseamnă a păși pe ormele lui clipă de clipă purtând crucea. A fi evlavios înseamnă a intra în unitatea pe care Dumnezeu a pregătit-o copiilor săi și universului întreg. A fi evlavios înseamnă a te arunca fără rețineri pe altarul lui Dumnezeu ca să fii mistuit în flăcările dragostei. Virtuțile sunt trăite cu adevărat numai de oamenii evlavioși. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, unde nu e evlavie, cinstea nu ajută la nimic. Evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. În adevăr, evlavia folosește și vieții de acum, făcând o liniștită, mulțumită și fericită. Cine a ajuns la adevărata evlavie a ajuns la înțelegerea că nu materia face pe om fericit, ci Duhul. A ajuns la înțelegerea că toate lucrurile lucrează împreună spre binele iubitorului de Dumnezeu. Un om din lume nu voia cu niciun chip să devină ucenic al lui Hristos de teamă că nu cumva prin aceasta să-și piardă averea. Un credincios i-a zis atunci, Dacă în adevăr vei pierde ceva din pricina lui Hristos, eu îți voi da de o sută de ori pe atâta. Omul din lume i-a zis atunci, Vrei să-mi dai înscris? De ce nu răspunse creștinul, Îți dau un scris la mână? Și așa a făcut. Prin harul domnului, omul acela care era cufundat în cele trecătoare, a ajuns un martor al lui Sus. Când se găsea pe patul de moarte, a chemat pe prietenul lui și a înapoiat înscrisul zicându-i: Nu-mi ești dator cu nimic, căci n-am avut nicio pagubă de pe urma domnului Iisus. Evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Evlavie, întâlmăcire, înseamnă a lua bine, a merge drept, a fi integru, dintr-o bucată. A fi evlavios înseamnă a avea cu adevărat viață și cine are viața adevărată aici va avea și în veșnicie. Hristos este viața credinciosului și această viață, odată începută, continuă fără întrerupere în vecii vecilor. Aceasta înseamnă a fi evlavios. mai timpul pe trecut cu Iisus, pentru tine nu-i pierdut nici acum, numai pâinea care o dai e a ta vei găsi-o în Sfântul Rai, când vei sta, numai pâinea care o dai, E vei găsi-o în Sfântul Rai, când vei sta. Versetul 9 Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Un cuvânt adevărat este o valoare de neprețuit, este lumina vieții și a fericirii. Un cuvânt adevărat este cheia care descuie porțile mântuirii veșnice. Un cuvânt adevărat este purtător de Dumnezeu și de pace. Fericit este sufletul care nu se împotrivește cuvântului adevărat, indiferent cine îi l ar spune. El dovedește că este născut din adevăr și nu caută la fața omului. Nenorocit este sufletul care, privind la oameni și la bunurile pământului, nu primește cuvântul adevărat. El își semnează singur sentința de condamnare la moarte și întuneric. Primește adevărul, chiar dacă ți-l ar spune un vrăjmaș. Respinge minciuna, chiar de ți-ar spune o mama ta iubită, glăsuiește un proverb tibetan. Orice cuvânt adevărat este un sol din partea Domnului, este un înger al Lui, care vine să te apuce de mână și să te conducă prin hățișurile lumii spre împărăția Harurilor Sfinte. Cuvântul adevărat este prietenul tău cel mai bun, chiar dacă te contrazice în toate părerile și planurile tale. Primește-l și ascultă-l și vei vedea urmările bine cuvântate. Cuvântul adevărat este fructul care de multe ori are coaja amară, însă miezul este dulce și dătător de viață. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. așa scrie Pavel, ucenicului său iubit Timotei. Era cuvântul care arăta că mântuirea și evlavia nu a atârna de mâncări, forme și rânduieli omenești, ci de credința în Harul lui Dumnezeu adus prin Domnul Isus Hristos. Era cuvântul care dezlipia sufletul de materie și îl alipia numai de Duhul. Era cuvântul care înălța privirile spre cele de sus, rupându-le de cele de jos. Și Timotei l-a primit cu toată puterea și dragostea inimii sale pentru că era fiul adevărului. Doamne Iisuse, fămă să primesc în orice vreme, de la oricine, cuvântul adevărat, căci oricare ar fi vasul prin care mi este adus acest cuvânt, știu că el este de la tine și tu ești cel care îmi vrea binele adevărat. Numai cât te dăruiești credincios, te păstrezi, te găsești în Hristos. Când de tine ești bolit pe deplin, vei fi tot mai fericit și semnit. Când de tine ești bolin, deplin, vei fi tot mai fericit și semnit. Versetul 10 Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Dacă la capătul drumului muncii și a luptei nu așteaptă nădejdea, zadarnică este toată truda. A munci și a lupta fără nădejdea este chinul cel mai mare, este robia cea mai neagră, este blestemul cel mai îngrozitor. Nădejdea este viața și bucuria muncii, este puterea și răsplata luptei. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu. Și nu, și nu orice închipuire omenească este nădejde, ci una singură este nădejdea cea adevărată, Dumnezeul cel viu. El este veșnic și de la El vine orice dar bun, din El își neschizvorele vieții. Orice nădejde care nu se reazemă pe adevăr pe Dumnezeul cel viu este o nădejde înșelătoare, este o nălucă. Și vai câți oameni nu aleargă după năluci, câți nu-și cheltuiesc puterea, timpul și banii pentru nădejde înșelătoare de adevărată dă pace, bucurie și siguranță sufletului. de înșelătoare tulbură și întunecă orizontul sufletului. Ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Mlădița din fiptă în ogorul Dumnezeirii prinde rădăcină și aduce roadă mântuirii. Viața, mântuirea și fericirea sunt roadele de adevărate. Cine are nădejdea adevărată se curățește și se sfințește cu fiecare zi, acesta e semnul. Iată un gând ce se desprinde din acest verset. Dumnezeul cel viu care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Cât de bun este Dumnezeul cel viu, El este mântuitorul tuturor oamenilor. Când și cum se va întâmpla aceasta nu ne este dat nouă să o știm. Știm însă că El este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales știm că este acum mântuitorul celor credincioși. Cei care cred cu adevărat îl au acum pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Isus ca mântuitor al lor. Timpul pe care îl trăim este timpul credinței și numai cine crede va fi mântuit. Prin credință și pocăință Dumnezeu ni se dă acum ca mântuitor. Prin credință și pocăință primim nădejdea cea adevărată și vie. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Adevăratul creștin, omul care a primit prin credință pe Iisus Hristos ca mântuitor și ca domn, trăiește și muncește pentru împlinirea chemării lui. El nu mai este ca atunci când nu se hotărâse să se întoarcă la Dumnezeu, când nu știa de chemarea unică a urmașilor lui Hristos. Acum este un om nou, sub stăpânirea Domnului Isus și nu mai poate să facă ce vrea, cum zice Cartea Sfântă, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care este în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. 1 Corinteni 6, 19 și 20 Creștinul este proprietatea lui Hristos, mădular din trupul lui. El nu are altă menire pe pământ decât menirea lui Hristos, Celelalte sunt secundare. Dumnezeul cel viu care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Da, Dumnezeu a plătit prețul mântuirii, a răscumpărării pentru toți oamenii, dar mântuiți sunt numai cei ce cred în Domnul Isus Hristos în jertfa și în învierea Lui. Versetul 11 Poruncește și învață aceste lucruri. Numai adevărul poate porunci cu adevărat. Poruncile lui sunt viață și lumină, sunt frumusețe și fericire. Robul adevărului este cel mai liber om și în același timp cel mai stăpân. El poate porunci cu putere. Cine poate porunci întunericului, desigur numai lumina. Prezența luminii supune întunericul. Cine poate porunci minciunii? Desigur, numai adevărul. Când se ivește fața lui, minciuna se topește. Cine poate porunci morții? Desigur, numai viața. Realitatea biruiește strălucit orice închipuire. În felul acesta a poruncit Domnul Isus. El fiind viața, putea porunci morții. El fiind neprihănirea, putea să poruncească păcatului. El fiind lumina și adevărul, putea porunci întunericului și minciunii. Poruncește și învață aceste lucruri. Numai în măsura în care ești ceva, poți porunci cu adevărat. Porunca aceasta este dată nu numai lui Timotei, ci tuturor urmașilor lui Hristos, tuturor mădularelor trupului său, pentru că toți, după darul pe care îl are fiecare în parte și mai ales prin pilda vieții, învață pe ceilalți oameni calea mântuirii. Desigur, sunt unii creștini, oameni născuți din nou, mai crescuți duhovnicește, știu deci mai bine învățătura Domnului Iisus. Aceștia sunt cei din tâi care au datoria să învețe pe alții. Ucenicul lui Iisus face ucenici. Matei 28 cu 19 Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, poruncea Mântuitorul Hristos ucenicilor lui. În măsura în care ești bun, poți porunci răului să se supună. În măsura în care ești sfânt, poți porunci și altora să fie sfinți. În măsura în care ești în Hristos, poți porunci sufletelor să meargă pe calea lui Hristos. În măsura în care ești învățat de Duhul Sfânt, poți învăța pe alții. Dacă tu ai ajuns să te realizezi, poți porunci și altora să se realizeze. Cum să poruncești altora să fie buni când tu ești rău? Cum să poruncești altora să fie ascultători de voia lui Dumnezeu când tu o calci necurmat? Da, e nevoie de poruncă, dar numai în măsura în care ești tu mai întâi ceea ce vrei să fie alții. Viața ta să poruncească, nu numai vorba ta. Ești autoritate numai în măsura locuirii lui Hristos în tine. El poruncește prin trăirea pe care o ai. Lumina lui din tine poruncește tunericului din afara ta. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea 1 Timotei, capitolul 4, de la versetul 7 la versetul 11. Ferește-te de basme lumești și bobești, caută să fie Vlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când Evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit.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 Nu mai pui nea o dai, e atâta, vei găsi un frumusel rai, când vei sta. Nu mai pui nea dai, e a ta, vei găsi un frumtul rai, când vei sta. Ai cât ai pentru cer, Au un preț neprețuit și nu pier. Ca pădoabeți vor sluji în veci, Necurmați ori dărui, bucurii. Ca pădoabeți vor sluji în veci, Necurmați ori dărui, Bucurii. Numai cât te dăruiești credincios, Te păstrezi, te regăsești în Hristos. Când de tine ești bolit pe deplin, Vei fi tot mai fericit și semn, Când de sine ești golit, pe deplin, Vei fi tot mai fericit și semnit.